Mila behatzi deundelaroita otkarren urtetik François Mitegan lehendakaritzara heldu zenetik, eta bere hitza janz zuenetik Euskal Departamenduaz, mobilizazio, Bilkuru eskari eta itzartze frango dira ipar Euskal Herriaren instituzioaz. Zonbait zazoidan, beroago izan da galdea, kartxuagoa eta kementxoagoa, eta bestaldi batzuetan apalago eta nasaiagoa, baina beti egonda pizturik instituzio propioaren zua. Azez bostpazi urtetan baterak eraman dinamikarekin eta garapen kontsiluan egin den kontsentziazio lehenari esker hautetsiak gehiengo azkar bat nuke Ipar Euskal Herrreren muga historikoak kontuten hartuko lituzken berezko instituzio baten aldeko agertu dira eskumenekin orniturik, fiskalitate propiorekin eta ganbera batekin delibereroak hartzeko Lurralde kolektibitateari, gobernuak eta Asamlada Nazionalak eman ukasio itxuzi eta humilagariaren ondotik, eldu da prefetaren hotz gobernuaren proposamen berria, lurralde reformaren karira burutu daitekeena. Herri elkargo bakararen ideia, iparaldaren perimetroa osoki errespetatuz. Beti eseskoan usatuak izan garen ez, mes hartu da prefetaren proposamena, baina bedaren, Herri bat badela onartzen du proposamenak, sujetu bat onartzen du, zerbait, norbait bagidela. Baina aranon, deia dara jo eta karikara irtetiko memento historikoan girenean, instituzio propio baten sedea atea itzinan duaitugu, mobilizazio ziklo edo aldia otz den akituak eta desmotibatuak gira. Bide honetan, motore eta gako izan beharko luketen autetzi batzuk, Unzitik jaisteko tentaldian dirilea iruritzen zait, aldaketaren beldur eta egungo egoeran goxo. Pusatu beharko dira, alde batetik eta bestetik, Frantziak aukera gutxi emaitema ditu, historiak ederke irakosten digun bezalaxe.